ان اللسم صفاء یوصل درویشطب نمبر حدیث دے 123 نمبر حجبت النار بالشواد وحجبت الجنت بالمکار حجبت النار پټکل شوی او په شوا تو باندې د جهنم اور په په مزو په زنرګانو په داکو افقتن باندې سره وحجبتل جنتو پخیص باریخ مضو باندی اوپر کرشو جنت بالمکار په تکلیفونو باندې تکلیفونو سخت بیماری سیدن تونو حواد سخت سخت کالیف یہ رسطو کیا سشیر جنتتی یا حرم ابن آدم ویشب ومنو اسنا ان پھراکی اولاد آدم علیہ السلام او ځانیږي پای کې دوه خوينه کويږي پای کې دوه خوينه دادم علي سلام اولاد چې دي چا کلا د بډا والي طرف ته رواني کڼ ريو کس ناني پای بډا والي راضي خو پای کې دوه خوينه سګيږي کويږي او ځانيږي او کويږي او ځانيږي دوه خوينه پای کې او الحرص على المال اروه وه په مال <سؤال> باندې چکروي فجه دا زو خپل په مال <سؤال> باندې بچکروي ارو هغه د جیب نه پیسې نو جدا کړي او وه دا د جيب کې پیسې پاتې دي لیس ون د پسته سیرو باسي مال او دولت سره د اړېکې زمي نه شي چې د خپو راشي او دوی ول حرس ول بابا استاداسو او کوز بابا ما زو لا ما زما ګوره زمام بلګری لا لګه ته ما ته بابا نو پدې ښه پکې یو حرز على المال کړي مکه دې او حرز على العمرک نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتاج اليه نفع وان استغنى عن اغنى نفسه او دیای مار رجل د خدای چا غپوي په دین کې لقیب دین کې ان اوحتیج الیک محتاج دې ژغطا سو هغه احتیاج د یو شی زراشي د یو مسلې د خلقو نو نفعاد فداور کی چې زمونږ د دې مسلې ضرورت یې موږ ته پوس کوو نو و اين و اين استغنی عنه اغنا نفسه او که به پرواک نشي د نه حاله مودې بے پرواکي خپل ځان وی مر اصطاب تا سما سزورت تی من گا سکو سمن گا اصطاب دا دی خلق سزورت تا نشتا بوش یت با علمیت سلاسطن پسیگیگی ملی پسیدری سیزونا روانوی ملی سر قبر تدری سیزونا پا یرجو اصنانی و یفقا ما او واحدن و اپس شید ملینا دوسی زونا او باکی شید دریشی زون ملی سرا کبر تدوانی یو دوت واپس شی یتباو احلو و مالو و عملو روانو یغا پسی احل داغا مال داغا مال داغا تایر جیو احلو و مالو واپس شی احل مال داغا و یبقا او باکی شی احل داغا داغا سرا داغه اهل او دا غمال ها ارهه واپس یاره مال هغه फायदा نه ورکه کومال هغه هم फायदा ور کوله په قبر کې اوسره په هو درشه نا او مال او اهل او اهل خلکه جمره شه مال اوس به موږ ته کمره پادشي بنگل بنگلو پادشي گاډه پادشاه د یادو پادشي صاحبن کتابونه کوي داخه خښه ونې صاحبن کتابونه کوي وایا بقا عمل او باقی شدا غزامن چې عمل نه دې کړو نه بسکه عمل د جمینوار دی چې عمل نه نه اوسکه ته خبر کوي یار قبرت خيانات ان انت تحدث اخاک حدیثا ولک به مصدقون وانت انت قاذبون نو هغه د خیانت نه خبر ام چې تبيان وکي خپل ورته دا یو خبره بیان وکي خپل ورته دا یو خبره وہ چاغ استاد په اړه بار په خبره باندې تصدیق کياو ټیک دي وا انت بیکاجون او ته پاغه دروغ جنې ا, درغ دا آ خبر استاد دروغ غدا او یاو جلالاجي خبره ټیک وا او دا زيدا ندي توازه ا میں صل عبد المحتکر ان الله صلی الله العزر حزنا وان اغلاها فرحا دیر بد دے هغه بندا خزانه كونکي الموتا کي خزانه كونکي خار مال خزانه کي شيخ خزانه کي ارته ان ارخص الله الاثارا كا ارزان کي الله لرا نو حزنا خفشي او دتون لا په وته جووارو دووغو دووغ تمقو دیر خفده ما همال جمع کړو ندې دخل او غرسې اوسه چې نورم ټیم په ټیم را پریوز او یا تاوان شو آ ډېر بد دی دا نه کارې دا باندې وا ان اغلا او چت شي د غریب ګران شي نو فرحه ولر دې و غټم خوشاليږي پګټ خوشاليږي او باخ اپک مې دوه باندې نه خپکې ګرول ته نه ده شي خزانه کومه هو آره سیزی چه ور خلق اوتا دو جوار او د غنم و ضرورت ده خلق دو لوگ امری گه او دا غنم ساته لی غیر تا ندار گناه ده خوی اوشه تکلیم ضرورت خلق اوتا نیش ده آره احتکار که نو خیر دیگه سمانه ندهیم